Øh, nej, det ved at blive normalitet, men øh, nej, jeg, nej altså sådan, jeg er faktisk ved at være ægte øh, bange, og det er fordi øh, over Østen, der er der Ravnerok P.T., og jeg har ikke rigtig fået, øh, fået sat mig ind i tingene. Øh, jeg har lidt sådan, ja, jeg har lidt øh, Jeg tror ikke, det var så slemt indtil i går, hvor det ligesom er, at det er i flammer derovre. Og så tænkte jeg, okay, nu er det på tide, jeg sætter mig ned, og så læser jeg omkring, hvad der egentlig foregår derovre. Men hvad hedder det? Du snakker om Ukraine og Rusland, kan jeg næsten forstå. Lige præcis. Ukraine og Rusland. Rusland, der smadrer et land lige nu. Øh, og sådan som jeg har det hele, det er, at det her, det er stille og roligt starten på 3. verdenskrig. Altså det er det værste, der er sket siden 2. verdenskrig. Det er faktisk på niveau, der, altså der står derinde, at det er på niveau øh, med nazisternes øh, invasion, dengang de lavede samme på Sovjetunionen. Ja, altså det er i hvert fald det samme, det der med, at man, man går ind og så øh, bare vil overtage et demokratisk land, uden overhovedet at have nogen grund til det, jo. Eller, altså man invaderer bare et land for at gøre det, og nu har han udtalt, at han vil slå deres øh, premierminister, eller, eller hvad det er, de har ihjel, og øh, altså, vil ja, overtage det hele. Jamen, altså det gik op for mig. Jo længere jeg kom ind i de her artikler, hvor mere, altså, jo flere film jeg så, jo mere gik det også op for mig, at 3. verdenskrig kan være lige rundt om hjørnet. Vi kan også være i fare. Altså, der er søst. Der er skibe, øh, der er sejlet over for at beskytte Bornholm. Hvad bliver det næste? Rusland har jo haft mange af de der fly ind over bornholm i, i flere år nu, føler jeg. Ikke? Hvor man har været sådan, at de ikke har alarmeret, at de vil have fly i, i luftsfæren, eller hvad det hedder. Og så har de alligevel bare sådan lige pludselig flået russiske fly ind over Bornholm. Bare lige for sådan at provokere, eller... For at teatorie, eller for at, at gøre os bange, eller hvad ved jeg. Et eller andet har de i hvert fald haft i tankerne, så jeg forstår godt, at man gør det i hvert fald. Og jeg er sådan helt altså oprigtigt bange. Jeg, kunne, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne sove i halvanden time i går, fordi jeg, altså jeg var virkelig sådan... Men så faldt du alligevel i søvn. Ja, men så endte jeg jo med at falde, falde i søvn, <laughs> men, men det var alligevel med høj puls og nervøsitet. Og så på den anden side, så begyndte jeg også at sige til mig selv, jeg skal jo søs bare lukke røv Altså jeg går rundt herhjemme øh, og hygger mig i Danmark, og spiser mad, og har det godt, imens jeg bare ser videoer af, hvor, det, altså, hvor verden virkelig er i flammer. Hmm. Altså, jeg synes bare, det sådan lidt... synes jeg ikke, man kan se på det, fordi for det første, så er krig, uanset hvor det foregår i verden, altid fucking nøjeren og forfærdeligt, og noget, som berører alle os mennesker her på jorden, fordi man jo kan se magtesløst til, mens man er privilegeret, og i virkeligheden ikke rigtig kan gøre så meget andet, end at støtte med, med penge, eller ytre sin politiske holdning, eller deltage i demonstrationer og den slags. Det er jo altid fucking forfærdeligt, og det er jo også bare, fordi du er et empatisk menneske, at det berører dig at se civile mennesker øh, lide under en eller anden fed stjernesykopat, der lige pludselig har fået en eller anden fix idé om at være overtag i Ukraine. Så selvfølgelig bliver du ked af det. Det er jo helt reelle følelser, og det vil være mærkeligt, hvis du ikke gjorde Ja. Synes jeg i hvert fald. Så det synes jeg er fuldt berettiget. Det viser jo bare, at du, at du har medfølelse for, for, for de her mennesker, der bliver udsat for de her rædsler lige nu. Og noget andet er jo, at selvfølgelig bliver du også bange, fordi det er Putin, og han har lige siddet og sagt i en eller anden øh, video, at hvis der er nogen, der gør noget, så vil Rusland reagere. Og de vil det gøre det. Det med det samme. Og det vil være med konsekvenser, som verden som han aldrig nogensinde har set før, AKR, at så må det jo være hans atomvåben han taler om. er jo, jo, præcis. Jeg forstår ikke, hvorfor kan vi ikke bare blive enige om, en gang for alle. Jeg ved godt, at slå er ikke vejen, men så i det mens, ja, er, Jeg er enig, inden. slå ham ihjel. Er sådan, ham ihjel. Jeg går ikke ind for øh, død, men alligevel, så gør jeg lidt den der situation. Skydemanden eller bruger ham ind i en kælder. Og så men, man, han, han er jo der. også skyld i, så mange mennesker er døde allerede. Altså, der er jo sygt mange, både russiske og ukrainske soldater, der er døde. Der kommer til at være mange, mange flere. Også civile, der kommer til at lide under det her jo. Også fordi ja. Rusland har ikke frem en, en historie, der, der fortæller, at de skåner civile mennesker. De plejer at være rimelige i røven, også når det kommer til civile. Men det er jo også noget, man tænkt på, at russerne, de har jo bare været udsat for fucking propaganda i jeg ved ikke, hvor lang tid, hvor at, at der er blevet fortalt alle mulige historier og, og luftkasteller omkring Ukraine, som jo slet ikke passer. Og så har russerne, altså, når det er den eneste info, de får, så har de jo troet på det, nogle af dem måske. Men der er også mange af dem, der vågner op til krig, de ikke vidste skulle føres. Ja, ja. Altså, og, og de må jo ikke demonstrere. Altså, Nej, er, jeg har sik så mange klip også. i, i, i TV-avisen, hvor at, at så går de på gaden for at demonstrere selv fucking gamle bedstemøder, eller en fucking mand med et skilt, hvor der står no war, eller et eller andet. Kommer han lige ind i, i et uh, salatfad? Skal han sgu ikke stå der med det skilt? Altså, det var fucking nøgen. Det er håbløst. Lad os vi, ja, købe en bjørn, som kan gå direkte ind og slå Putin ihjel. Men jeg har det også sådan lidt, jeg tror ikke på, Altså lige nu er der jo krig, så det er jo, det, det er jo forfærdeligt. Men jeg tror ikke på, at, at det kan blive en tredje verdenskrig igen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi der, der, der må være for mange mennesker rundt omkring, der, der kan lave politisk spænd. Og så er der sgu nogen, der sender en legemord afsted, ligesom i en film. Det tror jeg. <laughs> Nå, det tror jeg. Hvis, det det, hvis der er nogen, der lige pludselig har det men... sådan, okay, nu begynder han også at gå ind i Polen, eller, eller Rumænien, eller et eller andet nogle lande, som er med i NATO, så er vi jo alle sammen. Øh, altså så skal vi jo deltage i krigen hele verden af hele NATO. Så, så, så, så hvis han gør det, så tror jeg nærmere, at der er nogen, der sender en eller anden soro ned. og så og tror jeg hvad? lige, at det stråben ryger på, på Putin og et par andre. Jeg vil gerne donere han? en kæmpe penge til den snigskytte, der skal gå direkte ind og lægge på tag og skyde knoppen nej. af Putin. Det vil jeg virkelig ja. gerne. Men jeg ja, lad os fingre for, at alt ender godt. Og Ukraine tror, noget af det, jeg også jeg synes er nøgen. Ej, nej, nu kan jeg ikke stoppe igen, nej, nu, og fået, fået min tunge på glæde. Ja. Men det er, også, altså det er nok noget af det, som jeg faktisk synes, at jeg bliver sådan mest rørt af de her dage. Det er den måde, hvorpå på, at Mette Frederiksen for eksempel står og siger, hvor med store og åbne arme vi skal tage imod de ukrainske flygtninge, og hvor velkomne de er her, og hvor mange vi skal tage, hvilket jeg er 1000% enig i. Vi kan tage hele Ukraine ind for min skyld. Men, men hvorfor kunne vi ikke gøre det med afghanske flygtninge, eller øh, palæstinensiske flygtninge, eller altså forstår du, hvad jeg mener? Sådan, mm. for, og jeg ved godt det her med nærområder og og lort, men jeg bliver bare stadig rigtig ked af det, over at, at, at, at der bliver gjort forskel på mennesker, fordi mennesker er jo bare mennesker, når det er krig. Og ja. jeg kan ikke forstå, hvorfor at, at man vil tage nogen flygtninge, men ikke andre flygtninge. Altså sådan, og, og lige så snart det er en krig i Europa, så er det simpelthen i og Aas så forfærdeligt, men når der er kæmpe krig i Afghanistan, eller fucking Taliban overtager helt styret igen med noget, vi endda selv har været med til at fucking starte, føler jeg. Så, det kan være, det er pænt bag os, ikke? Eller sådan, jeg synes, ja, det, er bare, det er lidt kold og kynisk, at der så sådan to rækker, og begge kommer fra krig, men det er kun den ene, der være med i hulen. Det bliver sådan A- og B-mennesker. Ja, det er lidt, det er lidt... Og det, altså... bare, det er bare første gang i lang tid, jeg har set det så, ty altså, så tydeligt, jeg ser det værd i eneste dag, så verden er klam og, og ulækker. Men, mm. men lige sådan med krig og alt sådan noget. Det er første gang, at jeg har oplevet en krig i Europa, heldigvis. Og, og, og jeg har bare aldrig oplevet, at der var en politiker i, i Danmark og sagde, vi skal tage imod flygtninge med åbne arme, uden at fratage dem deres smykker ved grænsen, eller hvad ved jeg, ikke? Nå, men altså... Og, jo, jo, og man jo. har jo ikke hørt... Altså, og så er sådan, hvorfor fuck har vi så ikke kunne gøre det noget før? Fordi så viser det jo netop, at vi åbenbart har kapaciteten til det. Men at vi bare simpelthen ikke har givet det. Vi heller ville have, at folk skulle drukne i en... I en i en gummibåd ude på havet? Altså, ej, men jeg kan blive så... Det synes jeg virkelig er så forfærdeligt. Det bliver jeg ja. rigtig ked af det over. Og vred. Rigtig vred. Jeg har lyst til at rive <laughs> med det Frederiksen i håret. <laughs> ja, man kunne godt nogle gange lige have lyst til at kaste en lille tomat efter en. En forsigt tomat. Jeg vil, jeg vil gerne rive hende i håret, for det er da også Mathias til fejl. Jamen, jeg synes, de er taglige. Nej, onde. Jeg, synes, de er onde. jeg synes, det er klamt, at verden er bygget op på den her måde. Med at, at der er nogen, der er velkomne, og nogen, der ikke er, fordi et eller andet med kulturelle forskel eller sådan noget, hvor det er sådan, altså, krig er jo krig. det ja, ja. så er den jo ikke længere. Altså, altså... længere er den jo ikke. Det... Nej. Det er vi hurtigt gik, at nu, nu vil jeg gerne til gengæld spørge dig om en anden form for krig, der har foregået. Mm. En krig i din mund. er i din været... pengepunkt, måske. Nærmere. Et... Der har både været krig i min mund og en pengepunkt, ja. Øh, der, jeg, var, jeg var til tandlægen her den anden dag. Og øh, det var jo de små fetar, jeg skulle have været altså få fikset. <laughs> Og øh, det har jo været lang tid undervejs, sidst jeg nævnte de her. Det var jo for et år siden, hvor jeg sagde til dig, at jeg begynder at få en masse huller. Og øh, men jeg fik taget mig sammen her den anden dag, og øh, det er simpelthen med en... Jamen, jeg ved Jamen, jeg ikke, jeg hvordan ikke jeg skal kalde det. det. Altså, jeg ved ikke... Hvor, havde jeg ved ikke, hvor... du nogle huller? Fordi altså... du har jo gået og sagt til mig, at du er huller, og du er huller, og kaldt dine tænder for fetager, og hvad ved jeg. Men jeg har altid følt, du overdrev lidt. Så nu er jeg ja. faktisk interesseret i at høre... Var der nogen huller i den mund? Jeg sparkede døren ind til tandlægen den anden dag, og jeg gik ind med selvtillid og tænkte, nu skal det her bare fikses. Koste, hvad mm. det koster vel. Også fordi jeg har hørt... Og det vil godt... koste. Og det vil <laughs> oh, koste. Ja. Åbenbart, jeg hørte hørt dig godt smil, det var, det var billigt, så jeg tænkte, det er perfekt, jeg skal have den helt store Gucci-vask ind i min mund. Så øhm, jeg lægger mig ned i stolen, og hun siger, du er bedøvelse, og jeg siger, ja tak skal du have, du bedøver bare... Det skal, og det skal man aldrig sige til. Hvorfor siger hun, vil du have bedøvelse? Siger hun ikke først, hvor mange huller du har? Øh, nå jo, det er, det er selvfølgelig rigtigt Altså det er jo spørgsmål du hun... ved på. Hvor mange huller havde du? Hun starter ud med lige at tjekke min mund og se, hvordan det ser ud. Sygt, skal, hvis hun det... bare starter med at sige, du, om du vil have bedøvelse. Så er det bare en dyr tandlæge. Du skal bare have en tandrens, men skal du have lidt bedøvelse, det koster 700 kroner. Ja, så falder jeg søvn så at vågne op igen, og så står hun med en regning på 10.000. Pæs! Ja. <laughs> Nej Okay, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg ligger mig i stolen, og hun tager lidt tjek, og det viser sig, at jeg har fire huller. Men fire huller, også, Fire huller, men der skal også skiftes noget inde i min mund. Der er nogen flader. Altså, Hun sagde så mange fagtermer, at jeg var bare sådan nu bare i gang, så vi kan få det overstået. Du havde simpelthen fire huller, Lasse. Jeg havde fire huller. Du ja. skal have en elektrisk tandbørst. Det er lige hvad jeg skal have. Jeg skal ikke have sparket langt væk ud af min mund. Men, øh, men ja, da vi så får konkluderet, at jeg er rigtig dårlig til at børste tænder, og jeg har fire huller, så får jeg lagt noget i stolen. Og hun spørger mig så, vil du har bedøvelse, og jeg siger, ja, mange tak, du giver den bare gas. Og det skal så også lige sige, jeg tror også det der, for det var så dyrt. Jeg ved ikke, om det, det er det normalt, men jeg var så bedøvet, at jeg tror simpelthen, at du ville kunne altså, slå mig i hovedet med et, med et boldtræ, uden jeg kunne mærke det. Jamen altså bedøvelse er dyrt og ubehageligt udover det også, føler jeg. Det er rigtig ubehageligt, fordi ja. da de så går i gang og tager alle deres syv værktøjer ned i min mund, og jeg altså sådan... Min mund var en tætpakket metro på et tidspunkt. Jeg kunne ingenting. Det eneste jeg seriøst lå og koncentrere ja. mig om, ja, det, er det var bare, jeg skal bare lige koncentrere mig om at trække vejret og overleve den her er du de der hente... vatrundeller ofte Altså de der store, øh, sådan lange rør af vand <laughs> ja, ja. der sådan ligger. Ja. Det er så ubehageligt. Ja. Det er faktisk næsten værre end bedøvelsen, synes jeg. Det er også fordi, så bliver man helt udtørret. Jeg fik både mm. vat, og så fik jeg en, øh, sådan en, øh, sådan en øh, sådan sure, der skulle suge alt med spyt. Så forestil ja. dig, at jeg skal trække vejret i en knastør saharamund. Og så siger den ene tandlæge til mig, Vær, vil du ikke lige prøve at slå lidt mere i din tunge, og så op på en Altså, hvordan skal jeg kunne det, når du har syv instrumenter inde i min mund, yeah. og, og, altså, og jeg kan ikke jeg alarm i den ene side? Altså, hvad du vil have mig til? Men jeg tror også, sådan. det er fordi kroppen på en måde er bange for, at hvis man slapper mere af i tungen i den der position, så er det som om, den vil falde ned, og så man blive kvald i den. Man ligger jo automatisk, når man er på ryggen, sådan, og prøver at holde tungen ude af munden på en eller anden måde, for at den ikke skal falde tilbage ned i, i ganen på en mm præcis, og altså jeg skulle jo ligesom have altså, helt øh, clear veje, så jeg kunne trække vejret. Mm. Men, øh, men ja, så det var 40 intens minutter, og da jeg så kom op af stolen, der stak hun, der hun, der hun en regning på 5.800. Så fik du en regning på så meget? Er I, du medlem af Danmark? Jeg, i, nej, det spurgte du mig om. Men du er vel medlem af Danmark? Så var jeg så nej, det er jeg ikke. Så. Men øh, jeg var inde i ikke det? det? Fordi, så var at se, at du kan spare 400 kroner. Det er jo ligegyldige penge, når det er 5.800. Det svarer til, at når jeg er i byen og har købt et bord til 4.000, så ind i min venner overfører en 50 og siger, jeg tog også lige et par drinks. Ved du hvad? Må, jeg Må jeg spørge om noget? Hvornår har du sidst været i byen og købt et bord til 4.000? Det svarer til de gange, hvor Simon har købt et bord til os, hvor jeg så overfører <laughs> 50-er til mig mandag, og hvor han så har jeg sagt til mig, lad os det lige meget. Det er det, jeg prøver at sige til dig. Det er, det er ligegyldige penge. Men hvor jeg, så sådan, jeg regnede på det, de 5.800 kunne jeg have brugt på en ferie til Lanserote, tre uger i Prag, taget og besøg dig, 10 gange. Ida, jeg går jeg komme til Hamburg 10 ti, ti gange for de penge her. 10 gange. Ja. ja, det kunne du. det kunne du. Men altså, det er måske en lille en lektie, så, så du en anden gang husker at, at gå til tandlægen en, en smule oftere, end ja. hver, hvornår, hvor mange, hver tiende år. Eller, jeg har ikke et godt råd. din sidste tandlæge. Jeg <laughs> var du det fandme i lidt... på, det var. 18 år. Det... Så jeg har ikke været tandlægen i 18, sige, sig, 18 år? 18 år. Nej, nej, nej. Altså, nej, nej, nej, jeg tænkte så op, det da du blev født? Du har ikke engang været der skole sådan ja, Det er da ikke for sjovt at kalde dem profeter. De for de forældet. Fuck, mand. Når sidst du var der, var du 18? Ja. Så er du jo ikke så længe siden. det er, Ida, det er seks år siden. Det er, det er en fjerdedel af den tid, jeg har været på den her jord, jeg kan være til tandlæg. Ja, Men altså, kender du ikke så? Det er det, når man tænker på, at du ikke har haft tænder i munden så lang tid. At, at, altså... Så er det måske virkelig en halvdelen. Den første fjerdedel har du engang tænder i munden. <laughs> I hvert fald ikke dem, du har nu. Der har du mælketænder. Uha, -huh. sådan en mælketænder, en roketænder. Fy satan, det er sådan ja, noget. Ja, det, det er er i hele verden, det er en roketænder. Ja, det er eklemt. Men kan du ikke til det der med altså sådan en irriterende udgift? Altså, jeg var jo ikke klar på 5.800. Hele mit budget væltede. Det var sådan en dominoeffekt af ting, jeg ikke kunne købe lige pludselig. Freundschaft Ja, din bil trænger dig vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. På min første job blev jeg introduceret til Musamtal, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre.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 Jeg kan sige så meget, at jeg har altid været sygt privilegeret, når det kom til bøger og tandlæger. Det har min far altid sagt, at indtil jeg blev voksen og fik et rigtigt arbejde, altså du ved, indtil jeg var færdig med at studere, så ville mine forældre altid betale min tandlægeregning og øh, bøger, jeg gerne ville læse. Ikke til universitetet, sjovt nok, dem betaler jeg selv. Okay. Men, men hvis jeg vil læse altså skønlitterære bøger, så ville min far også gerne betale dem, fordi han gerne ville have, at jeg skulle læse bøger. Så jeg har faktisk altid været til tandlægen meget, fordi min far har gået meget op i, at, at vi skulle passe godt på vores tænder. Så, så de tandlægeregninger har jeg ikke fået så mange af, men, men altså, jeg kan huske, det første, der pops into my head, når jeg tænker på en irriterende udgift, som jeg faktisk heller ikke selv har betalt, men det er så en anden side af historien. Altså hvad? Det er... Jamen, der ringede jeg til min mor, skal hende fucking meget ud, efter jeg havde fået den bøde, fordi hun aldrig havde fortalt mig, at det var ulovligt, det jeg havde gjort. Jeg var... Måske fyldt 17-18 år, eller sådan noget, tror jeg. Det var nok faktisk, men jeg stadig gik gymnasiet, så jeg tror, jeg var 17. Mm. Så var jeg rigtig taget ind til København, sammen med, med nogle af mine venner og veninder, og, og vi skulle i byen derinde, på det, der hed Klaptrædet dengang. Hold da op. Var rigtig sejt sted, ja. Eller det var det ikke, men det synes vi jo, fordi vi var fra provinsen. Og så inden da så skulle vi til en jazz-koncert. En jazz-koncert? Jamen, altså, det var dengang, <laughs> altså sådan... <laughs> Jeg havde også nogle uh, lidt ba balletagtige sko på uden soler, kan jeg huske. Og så altså, sådan. Jeg var, sådan, jeg var i en lidt flippede periode, hvor at, øhm, at, at vi var alle sammen meget alternative og tog til demonstrationer, hvor vi ikke vidste, hvad vi demonstrerede for, men bare demonstrerede, fordi vi gerne ville være en del af et oprør og sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan? Ja. Ja. Øhm, og der, vi, der var vi så inde i København og vi har været til jazzkoncerter. og jeg gik rundt på min små balletskolen uden soler. Og øh, så sådan øh, aktivistiske og øh, autonome, som vi var, så sad vi øh, på gaden og drak. <laughs> og vi skulle ikke ind på nogle bar lige der. Vi skulle først ind på klaptræet, når vi havde drukket og stive nok, til vi ikke behøvede at købe og betale for drinks derinde. Ikke? Ja, selvfølgelig. Og som man nu skal, når man hvad hedder det, øhm, drikker alkohol, mm -hmm. eller drikker andet væske, så skal man jo så også tispe efter. Så jeg satte mig bare ned på... Øh, nej, og ved du at det er faktisk, Jeg kravlede over øh, et lille love... Og så ind på sådan en uh, kirkeagtig plads, der ligger inde i byen, hvor der var en græsplan foran. Og så satte jeg mig på den græsplan og tissede. Og så er det på og imens... en Ej, det var du pisse på en kigge i der var ikke nogen grave eller noget. Oh, okay. Ej, nej, nej, nej, nej. Det tror jeg i hvert fald ikke. Okay. Der, var en, der var noget græs, men jeg kan ikke lige huske. Jeg kan bare huske, at jeg ville sidde på fliseren, så jeg kravlede over der og satte mig ind på græsset og tissede. Og så imens jeg sad og tissede, så lige skulle jeg lige høre sådan to jyske betjente. Jeg spørger mig ikke, hvorfor de var jyske. Måske er det bare noget, jeg husker det som, fordi jeg føler, at alt politi er jyder. Eller også, så var det måske jyske. Men i hvert fald så gør jeg bare sådan, hvad laver hende derinde? Agde. Det var mit jyske. Gør jeg mig ikke en god jøde. Og så popper mit hoved op der, og så er jeg sådan, hej. Øh, og hvad hedder det? Og min veninde, hun er, sådan, hun er bare lige inde. Og, sådan, og så kigger de på mig igen, sådan, hvad laver du derinde? Og jeg er i gang med at over den der lov, og jeg er sådan, hvad laver? Så jeg er altså gammel nok til at drikke. Vil du? Og så er det sådan, vi spørger ikke om... Ej, jeg kan ikke snakke det der jys. Vi spørger ikke om... Vi spørger du om, du god god, om du er gammel nok til at drikke. Vi spørger, hvad du har lavet. Og så er jeg sådan... Mmm, jeg vil ikke være har lavet, fordi jeg godt kunne mærke, at jeg måske havde gjort noget, jeg ikke måtte, men jeg var stadig også i tvivl. Kan du det? Så jeg var bare sådan... Mmm. Og så vil det sådan, men I må gerne se mit idé, hvor I kan se, at jeg er over 16 år, eller hvor gammel du skal være, eller sådan. Og så er der bare en af dem, der siger sådan, har du lidt derinde? Ej, <laughs> Ej, okay. Det var sådan, de talte, okay, okay. Og så Okay, jeg Og så siger jeg, øh, måske, hvad hvis jeg har? Og så er de sådan... Nu er det sidste gang, jeg siger noget, vi Så okay. får du en bage. en bage. Og jeg er sådan... Det, hvad hedder det? Jamen det har jeg ikke, eller sådan. Altså du ved sådan, jeg prøvede at komme udenom. Jeg var også stiv, og jeg var bange, for jeg har altid været lidt bange for politiet. Det tror jeg, vi alle sammen er. Og så til sidst... Jeg skulle også have, øhm, de sådan der til mig. Så siger min veninde ved siden af sådan, ej, hold kæft, hvor er I tagelige mand. Øh, hun skulle da bare være inde og tisse, og, og, og, hvad hvis, øh, og, hvad hvis, og hvad hvis et eller andet, vi, vi nægter, og, og, og, og hun har gjort, det kan det så ikke også. Blej, blej, et eller andet, det gav jo ikke nogen mening. Ikke? Og så siger de bare sådan at hvis du ikke holder din kæft, så kommer du med i detentionen. Det. Så, blev så for, det det du sigtet for, øh, for at gå imod en tjenestemand i funktion. Og så hvad hedder det ender jeg med en bøde på sådan noget 800 kroner. Og så sidder jeg bare der og forstår ikke, hvad jeg har gjort. Altså, og så sker der så det, at jeg bagefter ringer til min mor og skriger af hende. Hvorfor? At hvad helvede hun bilder sig ind. At hun aldrig nogensinde har lært mig. Nej, men fordi jeg faktisk ægte. Og det er jo sådan med mig. Du ved, at jeg er lidt en Frank Varm af principper. Så jeg har det sådan... Ej. Ej. Ej. At ved du være hvis jeg ved, noget er ulovligt og jeg så gør det alligevel, så må jeg jo tage bøden. Hvis jeg kører på røven i metroen, og at jeg velvidende ikke har købt en billet, jamen så må mm. jeg tage bøden, fordi det sådan reglerne er, og sådan noget, det kan jeg godt affinde mig med. Men når jeg tisser, og jeg 100% rigtigt ikke var klar over, fordi jeg Men... kommer fra <laughs> hundestedet, at det var ulovligt at tisse på græsset, Men... så bliver jeg også pist over at der ikke enten er en politimand som faktisk tror på mig og siger, okay, nu ved du det, nu ved du det til en anden gang. Nå, du får er forhundestede. Ja, du... Og så er det får okay. det passer udenfor. Ja. Er det der din jyske nu? Ja. Eller var det dig, der prøvede at tage nej, nej, eller også tæller. sådan, at, at min mor ikke har fortalt mig det. Der er jo nogen i den her verden, men... der skal fortælle mig det. Politiet er der vel på en eller anden måde også berettiget til, eller sådan, eller ikke berettiget, men... Jeg er også forpligtet til at skulle fortælle borgere, der ikke er klar over, hvad der er ulovligt. Hvad der er ulovligt? Yeah. Og det er sådan, mm. at når jeg fortæller dem, I didn't know it was illegal. Så synes jeg også, måske, at det er i orden, at de så siger ved du hvad, så ved du det til en anden gang. Ik? Jeg blev jo sindssygt ked af, det, altså de er ude af hele dags aften. <laughs> jeg kan slet ikke forstå, jeg kan slet ikke forstå, at du ikke kan vide, at man ikke var tilden for. Det forstår jeg. Det vidste du heller ikke dengang, gang. To, der er to der Jeg faktisk, var 17 år dengang. Du, du var 10 år. Du vidste heller ikke, det var ulovligt. Og det var heller ikke ulovligt at pisse på gaden i Varte. Det var der heller ikke i Hundestad. Og så skulle der aldrig en politimand, der var kommet for at fortælle mig, at jeg ikke måtte tisse øh, ned på stranden i Hundestad, for eksempel. Men altså, har I ikke toiletter indenfor i Hundestad, Ikke så mange. Der er ikke nogen offentlige toiletter. Jeg tror, første gang, jeg fandt ud af, at det var ulovligt, eller i hvert fald ikke noget, man skulle gøre øh, tisse udenfor, det var en gang, hvor jeg gik på gågaden i Eshbjerg sammen med min far. Tissede du nede i gågaden? Nej, nej, det var sådan en søndag formiddag, øh, og så går vi forbi en mand, der står og tisser op ad af, op af en bygning, og så råber min far bare, Føj, hvor satan var du, ulikker. Ej, ej, ej, så var sådan, Men <laughs> så sådan, ærligt, vil du være, det nej. synes jeg også er klamt. Det er også klamt. Altså, jeg sad jo heller ikke nede i en godgade. jeg var jo gået om på græsplænen pisset på en... <laughs> nej, jeg tisser ikke på en grav. Jeg tissede ikke på en grav. Nej, nej, nej. nej men men sige, på den anden side, når man skal, så skal man. Eller sådan, jeg, og, og jeg kan da godt... Jeg, det er jo ikke, jeg, jeg sætter mig jo ikke imod, at det, er, at det er ulovligt. Jeg synes bare, det er noget, man godt kan få fortalt lidt, lidt klarere, at man ikke må. Så. Du kan gerne have nogle, retning, altså sådan, nogle flere retningslinjer, måske. Nej, jeg har ikke brug for flere retningslinjer. Jeg vil bare gerne have dem, der er, at riset klarere op. Sådan at uskyldige borgere ikke får bøder for at besøge steder, hvor man troede, at det var lovligt. <laughs> altså, det er jo virkelig bare det, jeg siger. Det er så Ej. <laughs> men, ja. men noget jeg til ikke forstår, det er, at du kan få en bøde for at tis, men du får ikke bøder for at kaste op ud over altså, ting. Altså, det er der Nej. endnu er ulækkert, at sådan. Du får jo en bøde, hvis altså... du kaster op i taxaen. Det får du jo. Ja, ja, ja det, er jo det er jo klart, det koster en rensning. Men altså, det går jeg huske, at det brugte jeg som argument dengang. Jeg har nemlig også engang fået en bøde for at stå tis tisse øh, i byen. Du har da altså også skidt på gaden og alt muligt. Det er utroligt, at du ikke har fået lidt flere bøder. Og oh, at du sidder. Og spiller. Det formen ikke beder for. Så hvis du skal skide ud på gaden, hvis du skal skide ud på gaden dag, det gør du bare. Skid og kaste op. Det kan du bare gøre, men skal du tisse? Ja. Så falder hammeren. Ja, det er jo. Men jeg kunne også sige så politimanen dengang. Jeg fik, jeg, jeg jeg har også en gang fået en bøde for at tisse op af vardekirke. Det var om, også en, en kirke. Lige f... også en kirke mm. Den tisse jeg skulle lige op af. Og så var det som om, at Jesus fik kidkaldt politibetjente, som så bare kom promte, efter jeg ja, startede med at lade vandet. Var sådan, kom de så imens være? du stod og tissede altså... ja ja, jeg var sådan, nu kan de lige så godt bare blive færdig jo altså jeg, jeg, jeg kan jo ikke stoppe at stod tisse stod de og så... talte til dig, mens du stod med <laughs> dine diller i hånden <laughs> goddag, kan ne? du ikke få pakket den jeg var tog svække imens ja. så, og sådan vender mig rundt og tisser på nej, det er jo ikke det der sker men altså, ja jeg tissede imens de kom politibilen kom imens jeg stod og tissede og så var der blå blinks så var jeg sådan, jeg kan jo lige så godt bare gøre det færdigt prøv lige jeg at stoppe, du, du siger ikke til mig at politiet ankommer til Vatikirk, <laughs> mens der står en teenager og tisser med blå blink på. Jo, med udrykning. Altså, Havde de udrykning på, da de ankom? Altså, Altså, ikke larm, men der var blå blink, der var ligesom blevet markeret. Så det var en magt, var en Det siger til. jeg også bare lidt om. Det var umvarte. bare for at udvise dominans. Ja, altså, <laughs> altså, det var som om, jeg ikke kunne tis Min peseurance lige blev fordoblet, da, da politibetjentene kom, og så stoppede jeg helt automatisk med at tisse. Øhm, men der sagde jeg nemlig også sådan, at jeg synes, det er latterligt, at vi kan få en bøde for at tisse, men ikke, at jeg står og kaster op om fem minutter over en baggård. Og som, ja, der kan jeg så huske min kammerat, som også blev sad i at pisse op af kirken, han synes også, det var så latterligt, at han udgav sig for, at være en af vores andre venner. Så øhm... fik en af de andre venner bøde? Nej, det er jo så lidt, Det er vildt, ikke? Fordi da han så står og fortæller hans CPR-nummer, der kommer ham drengen ud, han står og udgiver sig for ud til os, og så råber han bare sådan, hey... Det er da mit CPR-nummer, og så kigger DB2-tjentet på min kammerat. Nej, så er, er der også ja, Vil du være, hvis du ikke historie? siger det rigtige? Ja, så, går du, så, bliver du, så, så bliver du taget med nu, i stationen, og så får du lige en nat. var så sådan, vil du være, tage mig med, hvis jeg bare kan fucking droppe den der bøde for 17 og kroner. Er der et toilet? Er altså, derinde? <laughs> ej, ej, ej. Ørligt, så vil jeg stå i pis når de kommer og mig om morgenen efter. Udvist dominans, ej. ligesom de også gjorde. Men det er ej, bare forfærdeligt. Altså, nu men... min vælter... Det er surt ja. med sådan nogle bøder der, det er det. det er det, det er surt. Men man kan så også sige, det, som jeg jo så, jeg faktisk gerne, altså jeg vil gerne anerkende, at jeg synes det er fair, man ikke må pisse ud over det hele. Det synes jeg skulle egentlig. Altså, og særligt op af kirker og inde i indre by og sådan noget, kan du godt se, det er pisseulækkert. Jeg synes bare, man skal lave nogle skilte, og det er bare det, jeg siger. Men. Lad være at pisse her. Don't pee here, okay? Go to the toilet. Og så måske lave lidt flere offentlige toiletter det er faktisk generelt en ting. Jeg, er jo, jeg har jo angst, det er der ikke nogen hemmelighed. Og noget af det, jeg tit har, er mest stresset over, når jeg skal ud af døren, det er, at jeg tisser tre gange, fire-fem gange, inden jeg skal afsted. Det Fordi kan... jeg er bange for, at jeg skal tisse ud på gaden. det jeg, og, og, og det vil jeg faktisk øh, gerne sige, at det, at det har du ret i. For nogle gange, der nærmest dehydrerer du dig selv, så du ikke skal tisse på køretur. Hvor jeg sådan, ja, ja. Du drikker jo ikke noget væske inden. Altså sådan, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad laver du? Men køretur en ting, der kan man altid lige stoppe ind på en tank eller en resteplads, hvor man kan tisse i græsset. <laughs> men, men ellers så, hvad hedder det, altså det værende, jeg skal sådan ind til byen, hvor jeg ikke rigtig lige ved, om, hvornår jeg kan komme i nærheden af et toilet og sådan nogle ting. Altså sådan, det er vildt stressende, så jeg synes faktisk godt, at det uh, Frederiksen, hun kunne få fingrene ud og opføre nogle flere offentlige toiletter. Ja, Tag imod nogle altså flere, en... det må faktisk være det her. Tag imod flygtningen fra hele verden og opføre nogle flere offentlige toiletter Så er jeg faktisk ved at være tilfreds. Du hørte Simulant. det først med det F. Kom i gang, få fingrene ud af numsult og kom i gang. Mm. Nu er jeg smut, fordi <laughs> hvis ikke du har opdaget det, så er jeg faktisk snottet, så du har ikke spurgt ind til det, men det er også fair nok. Men hvis du <coughs> kan det, så er jeg faktisk lidt syg. Så nu får jeg lidt dårligt, kan jeg godt mærke. Nu får lidt dårl, kan jeg lidt dårligt, kan Så vil jeg gå ind og betale den togbøder, vi fik i sidste uge, dengang vi talte i telefon sammen. Det, er en, det kan få et helt afsnit for sig selv på et tidspunkt. Du er dig og dine ja. fucking togbødre, mand. Ja, Du er selv syg det der. Den, så jeg ikke får flere bøder. Du har brugt hele din børneopsparing på at betale bøder fra, fra metroen, tror jeg. Vil du lige hurtigt vide, hvor mange bøder jeg fik øh, sidste år? Altså penge, jeg brugte på det. Ups. Altså i 2021? Ja. Ja? 8.500. Det er simpelthen og... Løg. Og, nej, Det er mere det... end hvad der står på min børneopsparing. <laughs> det er jo fuldstændig vanvittigt. <laughs> det... Nå, men... det er fuldstændig vanvittigt. Det er 10 bøder. Og, så... og du er endda fra Jylland, og så gør du sådan noget? Så jeg er helt yes. fucked. Hvis jeg kan krejle, så kan jeg krejle. Men mm. altså, det, det kan altså... du jo så ikke, jo, må du anerkende. At der har du jo ikke fået din hverken din fars egenskaber eller noget han er et, skuffet. Andre. Ja, det er vi <laughs> alle. Det er jo, for... Ej, hvis jeg kan krejle, så kan jeg sådan. Har du nogensinde krejlet dig ud af en bed? Altens. Det tror jeg simpelthen man ikke på. Jo, jo. Ej, nej, nej. Du svarede ærligt og meget hurtigt, og det var vist det, der var det. Aldrig. Ja. Men jeg er bare god over for pres. Jeg bukker under. Bukker under? Hvad, hvad, for hvad for noget pres? pres? Nå, men jeg har da... Nå, men altså, jeg har det været... Øh... Når nogen bærer dig om at betale din bøde? Nej, når nogen viser, eller nogen spørger mig, om jeg ikke har billet, og så er jeg godt ved, at jeg ikke har billet. Jeg har da set folk spæne igennem metroen og løbe fra konsulørene, ikke? Det har jeg da godt kunne tænke mig at prøve, men det er som om, Ej, at jeg... Det er ligesom... også det er rigtig voldsomt at gøre sådan noget. Det synes er, så altså sådan, og så bliver du alligevel... Og, og hvorfor gør du også det, ikke? Altså, kloner dig til på den måde for 500 kroner, <laughs> løber gennem metroen, prikker, prikker gamle mennesker i ansigtet og spænder ben for øh, løber, og hvad ved jeg, altså, hvor oks ud, og så står der alligevel en sur kontroller på den anden side, og venter, og lige, lige kan gribe dig. 750 kroner er bare mange penge. Det er mange penge, det er rigtigt, men, men måske derfor skulle du bare købe dig et rejsekort, som jeg har sagt til dig i andet tid, at jeg kender dig nu. Ikke? Det kan man endda få ind på telefonen, tror jeg. Så må jeg, så må jeg gøre det. Så må jeg være en del af uh, det. Uh, et halvt mand. Det var mere end... Så øh, hvis du lægger det sammen med i regningen så er det godt nok mange penge. Nå, okay, men skal du så... Du nu når du vi er i gang. til sæge eller hvad det hedder. Jamen, nu når vi er i gang. Jeg har meldt mod Fitness World her den anden dag. Æ, der, er opdagede jeg, jeg, der opdagede ja. jeg, at jeg har gået i et år. Så regner jeg lige sammen på, hvor mange penge det er. Det er 3.600. Så har jeg haft en PlayStation 4 øh, en gang. Der er jeg bare betalt for at have et abonnement. 60 kroner i to år. Det var 1.500 kroner. Hvad har du betalt for at have din PlayStation 4? Og så er det abonnement. Altså, det er bare så sådan du kan spille? Ja. Nå, 60 kroner i måned, ja. det var 1.500 kroner, så det er 15.000. Tror ikke altså... du er velkommen hjemme i Vartel længere i hvert fald. Du må ned til næste ja. eller et eller andet. Føler det det der man bruger den slags penge. Altså, jeg vil sige, min far har altså været lidt skudt for at jeg ikke var en god håndværker, men jeg tror virkelig han har skudt for hvor dårlig økonomisk han er nogle gange. gang. Det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Ja. Nå, men lad os så nu smutter jeg altså. Jeg ja. keder dig på, på din pengepunktsvæjen. Ja. Og samme penge. Kan du have det? Kan du have okay. det? Kan du ja. have det som du ser ud? Du er blevet helt vild med at tage jysk. Slut lige på det er Nej, fordi jeg følte også, at det var, sådan, kan du det, det var lidt cringe, fordi det ikke var rigtig sjovt, der ikke gjorde det. Men jeg kan godt prøve igen. Kan du have det, som du ser ud? Nej, det var fandme med dårligt mand. Moin. Moin.